3 липня 2021 року Перше Остання гостя Гаррісів не їсть сирої печінки і намагається нормувати рештки води. Але зрештою обидві пляшки порожніють. Вона вимазує пальцем рештки качави, але від них її ще більше мучить спрага. Вона голодна. Бонні намагається згадати, що їла в останнє. Бутерброд з тунцем і яйцем, здається. Вона купила його у дзвіниці і з'їла на вуличній лавочці. Зараз вона віддала б усе, що має за той бутерброд, не кажучи про пляшку дієтичної пепсі, купленої у джет-марті. Вона могла б проковтнути заразом півкілограмовий сендвіч. На стіні поруч з інструментами висять шолом і рюкзак, тільки всередині рюкзака немає ані дієтичної пепсі, ані телефона. Сара печінка, яка лежить, Бог знає, скільки годин при кімнатній температурі, починає вабити. Тож Боні підчіпляє дверцята знизу камери і сильно штовхає лоток натрудженими пальцями, щоб він опинився поза межею досяжності. «Відійди від мене, сатана!» – думає вона і намагається колпнути слину. Вона чує сухе клацання в горлі і думає, що печінка містить рідину уявляє, як та прохолодна рідина тече горлом. Вона знає, що сіль, що містить сире м'ясо, лише посилить спрагу, але це не допомагає. Вона повертається і лягає на футон, продовжуючи дивитися на тарелю з печінкою. Через деякий час занурюється в дрімоту сповнену марень. Зрештою повертається Роді Гарріс, і вона прокидається. На професорі піжама з пожежними машинами, халати, капці. Тож Бонні помилково вважає, що зараз вечір. Вона припускає, що відтоді, як вони накачали її наркотиками і викрали, минули доба. Це найдовший і найжахливіший день у її житті. Почасти тому, що вона поняття не має, що в біса коїться, але здебільшого тому, що все, що вона з'їла за останні 24 години, було двома пляшками води та чашкою качави. Мені потрібна вода, каже вона, намагаючись не хрипіти. Благаю. Він бере метлу і просуває тацю крізь годівницю до середини. Їж печінку, тоді отримаєш воду. Вона сирає, лежить тут цілий день і усю ніч, теж, мабуть, третю ніч, так чи ні? Він не відповідає. Дістає з кишені пляшку води артезія і показує Бонні. Бонні не бажає дарувати йому задоволення бачити, як вона облизує губи, але нічого не може з собою вдіяти. Пролежавши добу, при кімнатній температурі шматок печінки майже розплився. їж, все, тоді отримаєш воду не вирішує, що в чомусь вона була права. Справа не в сексі, це якийсь дивний експеримент. Вона пам'ятає, як в коледжі базікали, що професор Гарріс схиблений на темі ідеального харчового балансу і ігнорувала це як звичайну придуркуватість. Один професор ексцентричний, другий страждає на обсесивно-компульсивний синдром, третій колупається в носі, відео є на TikTok, подивіться, це смішно. Тепер вона шкодує, що підсміювалася з Гарріса. Він не благоуватий, а божевільний. Вона усвідомлює, що з'їсти цей шмат пекельної печінки – найменша з її проблем. Вона мусить звідси піти, має якось втекти. А це означає зберігати здатність думати і не піддаватися паніці. Від цього залежить її життя. Цього разу їй вдається стриматися, щоб не облизати губи. Вона стає на коліно і штовхає тацю через отвір назад. «Принесіть мені свіжий шматок, і я його з'їм. З водою, щоб запити цю гидоту». Він ображений. «Я запевняю тебе, що печінка не... не...» Він намагається знайти слова, рухаючись щелепою з боку в бік. — Не пошкоджена мікроорганізмами. Насправді, як і багато інших сортів м'яса, теляча печінка найкраща за кімнатної температури. Ти хіба ніколи не чула про витриманий стейк? — Вона стає сірою. — Ви завдаєте нам клопоту, пані Дал. Ви не вмієте домовлятися. Буні хапається за голову, наче їй полить. Власне, голова насправді болить через голод і спрагу, не кажучи вже про страх. «Я лише намагаюся піти вам назустріч, от і все. Мабуть, ви маєте певні причини, через які...» «Безумовно, так!» – кричить він. «Я погоджуюся робити те, що ви накажете, але не буду це їсти, не буду!» Він повертається і тупотить сходами, зупиняючись лише раз, щоб зиркнути на неї через плече. Бонні ковтає слину і прислухається до сухого клацання в горлі. «Я цвіркун», – думає вона, – «я цвіркун, котрий вмирає від спраги». Друге. Емілі на кухні. На обличчі відбивається біль, і вона виглядає на всі свої роки. Навіть старшою. Роді шокований, як це могло статися після всього, що вони зробили, щоб запобігти старінню. Це несправедливо, що їхня особлива їжа, така насичена поживними речовинами, здатними продовжувати життя, так швидко закінчується. Між кастрою і дреслером минуло три роки, між дреслером і хлопчиком Штайнманом також три роки. Тепер у них є Бонідал і минуло не три роки, а лише кілька місяців, але симптоми старості він вважає їх симптомами катастрофічно наближаються. Вона їсть? Ні, вона каже, що їстиме, якщо я дам їй свіжий шматок. У нас, звісно, є запасний, бо після чеслум мати під рукою кресло, кресло, настирливо виправляє зовсім не схоже на себе М. Принаймні, коли вони наодинці, і їй не боляче. «То дай їй, я не можу терпіти цей біль!» «Ще трохи», – заспокоює він. «Я хочу, щоб вона більше спрагла. Спрага робить худобу податливою», – він посміхається. «Вона не проти з'їсти цей шматок. Просунула його крізь отвір, але я помітив, що вона вагається». Емілі стояла, але тепер сіла, кривлячись і важко дихаючи. На шиї в неї здулися жили. Гаразд, якщо так, то нехай, вагається вона. Родді, ця наша дієта справді щось дає. Чи не існувала вона весь цей час лише в нашій уяві? Ну, як психосоматичні ліки, які працюють в наших головах, але не в наших тілах. Коли мігрень припиняється, хіба це психосоматика? Ні, принаймні, я так не думаю. А радикуліт, артрит у тебе і у мене? Думаєш, мені це подобається? Він піднімає руки. Кісточки пальців набрякли, і Роді з зусиллям випростує пальці. Як ти думаєш, мені подобається підшукувати слова, які я чудово знаю? Або заходити до кабінету і усвідомлювати, що забув, для чого зайшов. Ти ж бачила результати сама. Раніше полегшення тривало довше. Шипоче Емілі. Це єдине, що я хочу сказати. Якщо вона сьогодні ввечері з'їсть печінку, той шматок, який зараз там, чи той, що в холодильнику, тоді, може, завтра. Роді знає, що краще збирати врожай через 48 годин. Оптимально 96. Але дал молода, і печінка пробудеться швидко, прискорюючи доправлення життєво важливих поживних речовин до кожної частини тіла з кожним ударом молодого здорового серця. Вони знають це з досвіду опрацювання тіла хлопчика Штайнмана. Крім того, він не може бачити, як страждає дружина. «Завтра ввечері», – відказує він, – «якщо вона їстиме». «Припустимо», – каже Емілі, – вона думає про непримиренну суку, непоступливу суку-веганку. Проживши в землі стільки років, Родді читає думки дружини. «Вона не така, як та чорна дівка. Вона більш-менш погоджувалася їсти, якщо я дам їй води». «Більш-менш», – каже Ем, і зітхає. Здається, Родді не чує. Він дивиться кудись у далечінь, і це дедалі більше непокоїть. Його ніби відімкнули від живлення. Нарешті промовляє: Але я маю бути обережним. Вона ставить замало запитань. Насправді вона майже нічого не запитує, як Чезлов. Вона не благає і не кричить, так само як Чезлов. Мені не можна помилятися. То й не треба, каже Емілі і бере його за руку. Я залежу від тебе. І ще, ту дівку звали Креслов. Він дарує їй посмішку. Цього року ми святкуватимемо не четверте липня серце моє, а шосте його посмішка ширше. Шостого ми бенкетуємо. Третє. Роді повертається до підвалу о десятій вечора, після того як допоміг Емілі піднятися сходами. Зараз вона у ліжку, де лежатиме без сну та мучитиметься від болю більшу частину ночі з перервою на годину-дві примарного нездорового сну. Він переконує себе, що її запитання про сакральну їжу викликані не раціональним мисленням, а болем, але це все одно непокоїть. Побачивши на відео, що Дал і не думає їсти стару печінку, він кладе резервний шмат на тарілку. Якби ж вони мали більше часу. По-перше, щоб поживні речовини в організмі дівчиська прокинулися, а по-друге, не личить піддаватися вимогам в'язня. Але Емілі не може чекати. Невдовзі вона наполягатиме на візиті до лікаря за знеболюючим, а пігулки – це смерть. Він ставить тарілку і наказує Дал підсунути пластиковий стакан з-під Дал робить це, не ставлячи запитань. Вона справді багато в чому подібна на ту числі. Вона пильнує за кожним його рухом, і це йому не подобається. З кишені халата він дістає пляшку води і наливає зовсім трохи у стакан. Потім бере мітлу і обережно, щоб не перекинути, штовхає стакан до неї. Останнє, чого хочеться, щоб гірка комедія перетворилася на фарс. Вона відчиняє дверцята і простягає руку. «Просто передайте, професоре. Найвірнішою ознакою того, що він не в найкращій формі, є те, що він ледь не погоджується. Але сміється і каже «Е, ні». Щойно стакан досягає межі досяжності, вона хапає його і жадібно п'є у два ковтки. «З'їси печінку, дам ще. Відмовишся, не побачиш мене до завтрашнього вечора». Пуста погроза, але дал не здогадується. «Обіцяєте, що дасте ще води?» «Обіцяю. І навіть не думай зблювати. Якщо виблюєш в унітаз після того, як я піду, МЦ побачить. Тоді матимеш проблеми». Професоре, в мене і так достатньо проблем. Не згодні?» Вона турбує його все більше і більше. Він навіть дещо наляканий. Смішно, але це так. Замість відповіді він штовхає печінку мітлою. Дал не вагається, піднімає тарілку, впивається зубами в сиру плоть і відриває шматок. Жує. Він зачаровано роздивляється крихітні крапельки крові на її нижній губі. П'ятого липня він обваляє ці губи в обдирному борошні і підсмажить на сковорідці, можливо, з грибами та цибулею. Губи – прекрасне джерело колагену, а її губи зроблять чудеса з його колінами, ліктями і навіть зі скрипучою щелепою. Зрештою, ця неспокійна дівка вартує неприємностей, адже жертвує своєю молодістю. Вона знову відкушує, жує котає. ковтає. «Стерпно», – коментує вона, – «смажена печінка має не такий насичений смак, в сирої він щільніший. Подобається дивитися, як я їм, старий мудача». Роді не відповідає, але відповідь – так. «Я не вийду звідси, так? Запевняти тебе, що я ніколи нікому не скажу, і все таке даремно чи не так?» Родді готовий до цього моменту. Він здивовано розширює очі. «Та, звісно ж, вийдеш. Це державний дослідницький проект. Я планую певні тести, і, звичайно, тобі доведеться підписати протокол про нерозголошення, але щойно ти це зробиш». Його перериває жартівливий та водночас істеричний сміх. «А ще ти маєш на продаж міст у Брукліні!» Використовувався бережно. «Просто передай мені довбану воду, коли я доїм!» Тепер її голос тремтить, а очі наливаються слізьми. Родді відчуває полегшення. «І не мрій мене надурити!»